سول الحدیث نمگو رئے بھائی مخ کتاس و ماشاءاللہ موضوع حدیث پی جندش پگم نمبر ومد مطروکن مطروک او حدیث ہے جس کاراوی متهم بالکذب ہو داغ حدیث لوئی چه راوی بانی ده دروغ و تحمت وی یا و روایت قواعد معلوم آ فی کې مخالف هو یا دا روایت داغ قواعد و نچپ دین کې معلوم دي داغی مخالف وی دی دي قواعد دی ادا حدیث نه مخالف دی نو دی تب مطروک وی یا پراوی بانی د دروغ و تحمت شاز او حدیث ہے قدام ہوئے لیو بھائی ہا. شاز او حدیث ہے جس کا راوی خود سکہ ہو اے راوی پخپلہ سکہ دے مگر ایسی جماعت کسیرہ کی مخالفت کرتا ہو دید داسی دیر جماعت مخالفت کئی جو اس سے زیادہ سکہ ہے چیاغا ده دنه ڈیر لکه یو حدیث دور او راویانون نقل لی. نو شپگ یو سوئی دغم سیقه او وم بل سوئی دیم سیقه دی. خود وم خبرد ده شپگونا مخالفتا. نو دیتا شاز وئی. دیتا شوئی؟ ادا شاز گورا؟ دا موضوع... او اودارنگی متروک شاز دا ٹول دا اقسامد ضعیف و احادی سندی محفوظ او حدیث ہے جو شاز کے مقابل ہو چغد شاز مقابل ہوئی من کرو حدیث ہے جس کاراوی باوجود ضعیف ہونے کے جماعت سقات کے مخالف روایت کرے اے منکرہ غحدیث له وی چې راوی ضعیفم ده او د یو سیقاتو د جمع دغه مخالفت کوي نو ګور منکر او شاس په فرق پوښی په شاذ کې راوی سقا سیقاته خود سقاتو مخالفت کوي او په منکر کې راوی ضعیف دی او د سیقاتو مخالفت کوي دا به تاسو لپاره رسو ماشاءالله فائدہ درکوي په دا حدیث منکر ده دا شاذ ده دا متروک ده نظم خینه به ماشاء الله دا, دا خبره تاسو لگی لگی یادې کړی وی او شبم مشکا شریف کی ځان ندا لره کوي نا دا اصول الحديث دا سبق ز د کول دا ریکوي الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي علا یو امي سره دا سبق ز د کول شی چې مخک مغه ګوري الګا سبا د مو ترجمه یو سره ګوري چې سبای بونکره بازي زنانه راضي دي زنانو کې د نارینو په نسبت او همت ډېر ده داغه چې کومه ترجمه کوي هغه کیسټونه یاد کړی چې کوم مشکار شریف وای داغه کوم کیسټو کې مخکي یاد کړی وګي په خبره قبل کتاب وای مخکي اورې دله اذین د مجاهدو او ذخاره شه ده څومره مجاهد او مهنت چې د الله په دین کې وشه دا به دسترګو پهټدو نه پس مونږ استستاسو په کار را ځي او کې د دنیا منډې د دنیا دلته به پاتې شي دا د اخرت منډې به سبا کېږي ډی پکار په راځي نو الله د مونږ تاسوه توفی خاک کې چې دا الله د کتاب دزده کړی او د د پااره پوشي شوو چې دا مونږ سویت کو